بسم الله الرحمن الرحيم قَدِيْنَا لَمُنْيَزِ مُنْغُ مُنْجِ وَرِحْمَةِ مُنْيَكُرِهِمُ أَلِفْ لَامْ رَا تِلْكَ Izini aya za kitabu na Qurani inayobainisha. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Wenda ikawa waliokufuru wakatamani wangekuwa waislamu. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Wa chiwale nawastarihe na iwazuge tamaa wa taqjaju wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum nahatuangamiza mjiwa wote ule ila ulikuwa na muda wake maalum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma Hawawezi watu wa wote kuitangulia jali yao wala kuchelewa. Wakalu ya ayuha aladhi nuzzila alayhi zikru innaka lamajnun. Na walisema, ewe ulioteremshi wa ukumbosho. Hakika wewe ni muenda wazimu Lau ma taatina bil malaikati in kunta minasadikin Bona hutulechei malaika ikiwa wewe ni miongoni muasema ukweli Ma nunazilu il malaikata illa bilhakki wa ma kanu idham sisi atuoteremshi malaika ila kwa sababu ya haki na hapo awatapewa muhula inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhun hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho huu Na hakika sisi ndiyo tutaulinda Walakada arsalna min kabli kafishi ya ilawalin Na hakika tulikuisha watumia mitume mataifa ya maazo Wama yaatihim min rasulin illa kanu bihi yastahziu na hakuafikia mtume ila walimkejeli kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin na kama hivi ndivyo tunavyoingiza katika nyoyo za wakosefu la yu'minun bihi wa qad khalat sunnatul awwalin aw haya Na hali ya kuwa umekwishwa piti ya mfano wa watu wakale Walau fatahna alaihim babam minasamai Fagallu fihi Na wa ya arujun Nalau tungelu wafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda Lakalu inda Nama sukirat abasaruna Bal nahnu kawmum maschurun Basi wangalisema Macho yetu ya melevwa Balisisi wenye wetu Allahu akbar Allahu akbar La atun nahal imremka maka. Surahhi ni ya maka isipokuwa aya tatu za mwisho, hizo ni za madina. Idadi ya aya zake ni 128 na nane. tukufu imaanzia kutilia mkazo maonyo ya mwenyezi Mungu mtukufu kuwapa washirikina na kubainisha uwezo wake subhana wa taala katika kutimiza ahali hiyo, kwa dalili ya kumba kwake mbingu na ardhi kisha kuwabainishia watu wote kumuumba kwa ngamia na kuotesha kwake makulima na aliyoyaumba baharini kama samaki wakuliwa na majohari ya mapambo kisha kaashiria yanayowajibikia kwa neema hizo nayo na ni kumshukuru subhanahu na wajibu wa kumwabudu yeye peke yake na kwa kabili wa shirikina kwa kuwaita watambue upweke wa Mwenyezi Mungu Na ametaja uzushi wa washirikina kuizulia Quran’ tukufu Na kudai kuwa hiyo ni hadithi za uongo utakale Kisha subhanahu ameashiria adhabu ya washirikina siku ya kiyama na starehe za waumini Baadaye subhanahu akataja kukanya kwa washirikina kuhusu kufufuliwa na kushikilia kwao kukanya. Na subhanahu anapinga ukafiri wao kwa kubainisha uwezo wake Na anatilia mkazo ahadi yake kwa wacha na vitisho vyake kwa makafiri. Kisha anakaribisha kufufuliwa kwa kueleza uwezo wake juu yao na kuwa viumbe vyote vinamnyenyekea yeye aliye na anabainisha kuwa ni yeye Subhana hu ndiye anayekashifu. Na anabainisha upotovu wa washirikina katika itikadi yao kuamini vitu visivyoweza kuleta nafuu wala madhara. Na uovu wa maoni yao kwa wanawake wote. Watoto na watu wazima. Na Naisuphana huu aeashiria habari za mitume waliotangulia. akataka tuzingatie umbaji wake wa vitu na faida zliomo ndani yake kwa ajili ya watu, na kutafautiana riski kuwa matajiri wanapewa zaidi kuliko maskini na nemema zake kwa watu kuwa wengine wanaume na wengine wanawake na kuzaliana kwa kuowana. Naisuphana huwa aakaingia kupiga mifano ilikueleza kudra yake kisha akataka watu waangalie vipi ubora wa kuumba unavyoonyesha ubora wa mwenye kuumba na kuenea neema zake na vipi washirikina wanavyozipinga neema hizi tukufu na baada ya kueleza matakwa ya Uislamu kuleta waadilifu na kuunganisha udugu kwa kutimiza ahadi na muujiza wa Qur'an na ukafiri wa washirikina kuikataa Qur'an na ya uongo aliyetakasika ameashiria hali ya wa washirikina siku ya kiyama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 watapenda na watatamani sana makafiri wanaozikanya haya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watapoona adhabu ya siku ya kiyama la ukua waliselimu walipokuwapo duniani na wakafuata kwa ikhlasi dini ya Mwenyezi Mungu lakini sasa wamu wakati wa ukafilika hawazingatia adhabu itakayowapata akhera basi wafikishia ujumbe wako na ukawaonya waachilie mbali Wao hawana hamu ila kula na kustarehe kwa ladha za dunia tamaa ya uongo inawazuga na hakika bila shaka yoyote watakujajua yatakayowapata pale watakapoyaona kwa macho yao siki yake ambapo na ikiwa wao wanataka wateremshiwe adhabu ya duniani kama Mwenyezi Mungu alivyoteketeza waliokuwa kabla yao basi wajue kuwa Mwenyezi Mungu hauteketezi mji wote ila kwa wakati wake maalum Hawaanguli wa hawataakhari. Na uovu wa hali yao na wingi wa kukafilika kwao hata imefika hadi kumuwita na wao kwa kejeli wakiseema, ewe uliteemshi wa kitabu cha kukumbusha, hapana shaka kuwa wewe una wazimu moja kwa moja huko kuwita kuwa ndiye aliteremsho ukumbusho yaani mawaha hakukuwa ilani kwa kejeli tu kumfnyaa maskara. Na hadi ya ukafiri wao walizidisha juu ya matusi hayo na kejeli kwa kusema Laiti badalea hicho kitabu kututeremshwa, ungelepuletea malaika, wakawa wakawandio hoye yenyewe Kama wewe we ni msema kweli, miungo ni mwenye kusema kweli Na mwenyezi mungu wale neno lake aliwajibu Sisi, hatu wateremshi malaika ilawapa pamoja nao, hakia nguvu Yenye kuthibiti, ambayo haina njia kukataa Basi wakiikanya huwa tena hawapewi wote bali uteremshi wa adhabu ya hapa hapa duniani hapo hapo na hakika kwa ajili ya kuwa wito wa nabii huyu kuendea haki hudumu mpaka siku ya kiyama hatuateremshi malaika bali tumoteremshia hii Qurani ambayo kukumbusha kwake unaendelea daima dawa Na sisi ndio wenye kuilinda isingiriwe na magia uzo na baleleko yote mpaka kusimama kiyama. Na ewe mtume mwaminifu usihuzunike kwani sisi tuliwatuma mitume kabla yako kwa mataifa ambao wameshikilia upotovu kama hao walishikilia. Na wao wamepita pamoja na wale, wakale, wale wako, wa kale walioteketeswa kwa kafiri wao. Wale mtindo wao wa hao waliowatangulia kwa kushikilia upotovu haukua ila kuwafanya maskara mitume wao, mtume bali ya mtume, kama wanajua kejeli wewe, huwa ndiyo mtindo wa potofu. Kama tulivoitia Kurani katika nyo za waumini, ikaingiza muangaza, basika thalika tumengiza upotofu katika nyoyo yosa waliopigwa muhuri wa ukosefu, hali katika nyoyo zao ika wakinyumi chahayo, upotofu katia misizi katika roho zao. Wakalifu hao hawamini na mwendo mwenyezi mungu mtukufu kwa pamuhula mpaka wa iyo ni athabu chungwe kiyama Ndiyo kama ulivyo Watu hao wanataka kwa teremshiwe malaika, ewe nabi Usithani kuwa ndiyo wataamini wakiteremshiwa Bali hata tungeliwa fungulia wa ambingu, wakawawana wanapanda huko, wakawana maajabu yaliyoko Na wakawawana malaika Bado wa singeli na wangesema, macho yetu ya mefumbo, tusione na ya kwa, bali ya hayo silolote ilani uchia witu tumerogwa, basi ya pana ya ishare yote maada mwenyo zao zime ni ya mkafiri.